Batik ya labor, hemen PNR edo park naturel regional horren inguruko debate publikoa zen, hemen jende hainitz bildua eta ergoitarazten alduzu gure entzulen zat pixka eta zertai den ideia hori aspaldiko desmartxabat da biatua zena lider proiektutik. Ba, hoi azken mandatean, 2000-2003-an eh? sortu zen gogo eta hoi, bizten dena lider montaño horretan elkerzen ginen Andan badie oita mairu parte hartzaile. Oita mairu horiek inadie badie amalau publikotik, eh, uh, sendikatak ezazpi, eta ero autertsiak bertze ezazpi amalau egiteko. Eta gizarte zibila emeretzi, orduan, edo, oian, ingurumen, denetak bada. Eta horiek uh, asaltzen duzte, biztan dena, etortzen dien proietuak eta gero diruz lan duen. Uh, txursenian eremu urtan txursenianak <coughs> uh, eta meka hiruetan txursenion proiektuak izbait tespa proiektu oniera eta proiektu goskova zure ta gero urtail landa ikusi du elkerrekin uh, laneko laneko usai bat bildu du elkerrekin ba santagaziatik eta biriaturaino bai eskuak emendia osoki hartua zen eh pitega pitega no las no las ingen ingenuen uh, elkerrekin aitzeko manera bat Jakinez baziela uh, egi elkargu desberdinak eta batzuetan iz batez pentsatzen ginena uh, lider montainotan mendikoak ginen eh? bizan dena? E, ikusten ginuen, Kon konkretuki steko duen egi elkargotan lana handia heldizena, e bazen xiberuko hiri uh, egi elkarguaa, bazen Ostibarreko e elkarguaa, bazen garaziba egi elkargoa, errobiko elkarguaa, Eta gero, egola purdikoa, oran heldu zen, batzuetan pentsatzen zinuela e bert zinuela, nik iztegit, pano txar bat eman, non beite edo denian berdina eman, lan handia heldu zen, eta ikusten zen, etzela puntatere ematen sekulan, bertzen motivazioa handia, tortan, hasi ginen, bertzela zerbait karkulatu, jakinen gehinean, Ez ginuela no, aipatzen zen eri, ipar, uh, eskualeriko elkargoa, baina no, aipatu eta piskalanean aitu, baina ez ginen inuntan. Mm -hmm. Otoan, hasi ginen gogoketan, bergin nuela ikusi zeiten zen, orgaindi. Eta ideia etorri zen, gateko anzaboa. Zabuan esan ginen, ikusi gintuen mendia kudua kudu molde desberdinak departamentutik helduzien batzuek, ura esan ginen Le Monsalev, ikusi ginen, piskat dien diak, piskat triste, esan ginen Amar hautetxi, antziuta erratea, amar hautetxi amar haute eta amarteknikalari. Mm Hora -hmm. eta sorte izi errezan zen, bihun bastu dintuen, eh? eta bizitatu dintuen gauza desberdinak eskoaldea. egiten zen zu triste, eh? zela, eskoaldea esk hori? Hura, e, zale bartan, ikusten ginuen ek gudeatzen zuten maneran, bere gehen duten gainetik heldu zen gauz bat zen. Ah, bai. Departementuak ematen zuen susal urhaldeaten zat, eta handiko iti, ternikialari atzuek ahaltzuten ahiten zuten. Beino, luhaldi etzen bizi, mm -hmm. gizarte zibila, utetx, etzuten, etzuten bizi azten, mm -hmm. uh, mendiura. Auri ah, etzen, et... parke naturala mm hori. -hmm. Hoi ez, hoi etzen hala. Hoi mm -hmm. departamentoak utatzen zuen, mm -hmm. un, un, un zibu zen. Mm -hmm. Eta etzuen, etzuen bat tebizik, eta uh, pixkat uh, biztan dena, ergoentartia meginen, uh, izten bat den buruan, uh, teknikalari berrengin duzten. Zer, 21 bat ez imeozo, hau betitza zolein. Ez du, ez du, ez Eta gero, haginen PN hozta, oi, massif de Boz, eta ikusi ginoen, nola, nola muntatutu zuten PNR hoi, diakinen ginen partituazela laborantzatik, partituzen dola toma de Boz, mm habek -hmm. eh, uh, desa OPE, desa OEC, denak uh, landua zien, laborantza mm -hmm. mundu, munduti partituazen, eta gero, ben mendioi, ben mendioi, Hemengo kontuan, berzuten parteikatu jakinez gatu, neakinez, bat zuztela ondo-onduan, iria ondiak, anezi, eta jendia, biskendean, bat zuen gutizik gaitza, mendian ibilkizean, baliatzen zuen. Biskat, oideena gobernatu zuten urbildik. Ingin nuen, to, inginu, ento, hau behar ba, lukek tresnat eskoalerrii ungi torriko lehena. Eta ola abiatu zengo goetai, eta olaz ailatuga, pitiaka-pitiaka, unat. Mm -hmm. Eta ordean errandu zu, hastapen hastapinean, hamar erri elkargo baitziren eskualerian, eta bazinutela beharrasen ditzen, mendialdeko gune horren eta elgarretaratzea, benen gerostik sortu da eskualerri elkargoa, beti bere balorea e, edo interesa txikitzen du, eta mendialde alde horren izaitiak? Sohotsa, zuhe galdera da, sohotsa. Hoi pa pausatu ginen, inginuen, baotedu ba belekua, Hiri elkargoa muntatuz dio ostiga o la cotresnatek no mm hon -hmm. eh uh, buleoa galdetu gi nuen nola iten altzen, nen ne itenantzien bi gauzak gian etzen bat bertzen kontratateko istorio batzuek eta behala eztusen zen, sola etzela bat gainditzen zuela bertziak launztzen zuela bertzia mez kontragaten mm hori -hmm. zela tresna bat muntatuko zena eh uh, erandut mendiei Urbilo, mendien egunkure urbilo, nola bizi hau txikitzeko hemengo autetzieke parti artistaten hemengo gizarte zibilak mendikoak hemen bizi denak parti artesan be mendiko bizi hori nola nola txiki mendioi bizik in tres le baita denena mendia bizi ga txikia mm -hmm. Orion zertantziste gaur rigona. Oriona uh, bidia egin duzu e, eh, baduzuen baiturte Santistela PNR horren ikustiat voz uh, eskualdean eta gaurgina zi dituzie lau eskualteko ordezkariak ere, kere. Hortan ai direnak eta zertantzistesuak. B zertan gain gune gune lekuan egia uh, irrie el cargo gilla uh, horrek berdu uh, esne zona bereti ez Estu, dute hoy autechieka uh, Bogchast behar lugarde bati lugardie berdu eramn eta ideia zen egun hoy desberdinetaik hoy bizi uten gauzo bat parkenatu geroita ikarjazti jo zaitasun batzuk izan gitu eta andrioak Egun bat atxuateko ikintzat noiz ungi heldu zen, eta parteikatzia, ikusuzu bezala, egun xala betia zen, ez autetxiz, bizte betia zen uh, gizarte zibila, ehozein uh, laborantza, errantza, iziak denak ortsien, biztan dena beti eskartzaten da. Baina pitiaka pitiaka, oinok eio zabaltzeko uh, lanbata. Mm -hmm. Eta horrek, puntan, punt, puntaren puntan, uh, egun batez iten da gaine sortzi, amarr, ikusi uzu lekuko tasunekin, mm -hmm. batzuak emantuzte, amor zuhteiteko. Mm -hmm. Eta horroitarazidu batek, André Baladieke horroita zei du, ez dela sekulan eta sekulan bortxaz, bortxaz ekerri behar den treznat. Mm -hmm. Berdu, lugaldea berdu ekerri, mm -hmm. ere eh? muune berdu ekerri. Hala, guai, mementuan, fase guntan, zizte, no, egin garritasuna, edamaiten dugunez. Eta erabakiak noiz hartuko dira hor kopil bat izanen da, usta hilastapen hortan. Ba, ba, ba, eztelenian ez Baino, baitu, da. Baitu kopilakinak inakia da, nolaz eta estudioi buruz ganbergin nuen, eta lujaleare konformatu zen. Eta guai, bai mena emaindu, meniak ginean ez duela erra nahi, uh, diar PNR bat izan dela. Uh -huh. Eh? izate alnitak ere, ez duela egun da inoia ez duela egun da inoia egun da ikusiko eh? hmm. posibilitatea idekitzen da Or, hartuko diren erabakiekin eta gero pentsaketak segituko du eranaidu PNR horren xart edo ibil moldea finkatu behar dute no, haute txak edo Ez yes, E asesina, asesina, ez es dute autotxiek hori uh, xartoi behar, hori idatzi ut denek. Denen arte berdu, denen ugaldia da euna, euna autecia, dusu, euna autecia tabiaki sartesibilianga. Ba, berdu berdu partekatua proiektorek. Ba, mm -hmm. uh, eta l'uralier ekarkidio tresna tresna bat, l'uralde uni, mendi, mendi parte uni, ungi uh, ekarkidio ona nei duriz. Quiero vadie, no da ba, una otra region bon. Bai, Arrangurak badira, orkazaratu direne. Eta ba, egunea erktu di. Ba, ba. Men, oktako ina da, eta oi lauk lekukotasunoik, oktako zienekarraziak, oike emantuzte repustak. Uh -huh. eh, galde oiki emantuzte repustak, bo, ogen gainean, bo, eta oaik Orokorki, entzulek ere jakin dezaten, orokorki preseski, lau PNR horietaik, jendek, erabiltzen duten jendek, eta zer diote. badu interesa? Oikintzat, ba, ba erokutsi er, dute, garbiki ekarri duela intresa. Eta elkarrekin lanean, lanean aitzeko manenare, intres beraigak idie. Mm -hmm. eh? Zaintze dute ingurumena, horrakekoa uh, gerranduena, laborantzai garriko kolpia eman dio. Mm -hmm. kolpia. Turismoa aipatu ezan da, maiz. Guk hemen uh, sobra turismo, gunt nola neurtu turismoa. Mm -hmm. Oidenak, hortan, uh, hortan uh, lan zen aldie. Mm -hmm. Eta ikusi dutzu bertzetan, uh, ba, ungi... Uh, Uh, lan lan, lan xorros bat eta tresna xorros bat ezten alda, begitan. Mm -hmm. Demora emain du, baina behar du. Ego ditzen zait, uh, ez, dela, ez dela kalte bat, demora ematiare, eh. era, ah. era lagu tresna. Preseski, parke naturala ipatzen delarik hori argiutzi behar da ere, ez dela uh, parke nazionala. Hala, eh? Aztapeneko letra berdinak dira, ah. baina, baina, desberintasun, ahondia da, eh? uh, Diferentzia nagusia, Parke nazionalak, beraz, estadutik heldu da, manuak finkatuak dira, hor nazional mailan, hor ez dakasua, parke naturalean. Ez, hor, biztan dena, lehen le, le, le, le, le, le, gauza amaten dena intzinean, Andrea do Gizona ematen da. Nola bizi etxiki. Hemen, etxemplua, junto egisadugu, er, ikusteu zulaik, hemen, Nafarroko aldea pasatzen zailaik, egu, egu aldea do, ikusteu zulaik, erioik desagertuak, ez dakasik egio ni hor, ez da laborantzik, hori gainditua du, eta ez da bizi gehiago. Uh -huh. Eta guk hori no, iparjalde honetan, ze bizi ere makidun, ungi atxotu niko gotatzea eta zaintzea. Guaida mementua zaintzeko, eta gota kiteko nola atxikik du bizik eta hor e, finkatzen delarik eta ezta badatzen delarik zer nahi eta nolako gerua igurikatzen den mendiaren zahata e, ala tokian tokiko gauzak ere hartzen aldira mandazagun lagun eskualdean ere bada e, ezta bada. batzuek hala ikusten dutete e, olako garapena iten alda beste batzuek ezta deuse honkitu behar edo, edo zer maneretan edo zer proiektu eraman behar den mandazagun lagun inguruan eta nola bizituzu hor, momentu hori eta ezta gune hori e, ezta bada hasun gidea uzu bizitu esto beldugi da, da ora erriekin edo kotzia dieta zapatu adie sinesco irengurak nundien oha turismoa nahi du beino aistian aipatu du na in eta ino ekonomian badu neurri bat ez eztu turismoak gainditu behar, gainditzen badu berze zer gainako gilentu Ekonomia eh, zaindu behar da, ba ofizialen munduan, bai laborantza munduan... dena Ekonomia hori da, turismoare Neu, ekonomia da, ne hori Ez gaituzte bisitatu behar... Erre submaskampo gain bezala, basko hau zetan, beti kontatzen zaizkidutu dela, goe dela, mila urteko istorioak hemen badu bizia, oruan bizioi behar du zaindu, ekonomioi behar du zaindu, turismoak launtzen aldo. lagungo kasuan nola, nola parteikatu. Nola parteikatu. Nola ihori piteak eixo behar ba... Siberoko aldea, Baixena-Farroko aldea, edo behinua boha. Hoik... Hoik, uh, haipatzen proiektua, uh, aparkalikoak, amunditziak, eta, eta horrek, zerrek eh, eh, ekartzen aldu edo, eh, zu hauk erraiten zinuen, eta zer hein eta reino, nola ikusten duzu, Prezeski egin hori. Ez, ez da niri bak egik ikustia, no. egen nahi duen, eta, e, e, e, zera, elugaldia ikustia, nola nahi duen. Beino, seura dena, ni beharne, Inbatetaino da ona, turismoain neugia bada inbatean. Beherdu, ez zuzurraten alde zuzulaik, uh, ni xarati gata eta behala turista bilek gatzen nahi ze. Mm -hmm. Eta, Franko-kubile. Bai, bai. Ta horretan, berdu behar, jaki ingo, berdu kurioztasuna eh, gateko manerak, baina berdu inbatean neugutu. Nola neugutu, hoi gizain dira desafio interesgarriak ondok urten zat, eh. Nola berdu neugutu, uh, gero zail, zail, zailtasuna zailtasunak diek. Eh. Treinatik, lagungo treinatik, aparte, eh? badiea, ba uh, jendia mendian bilkidena, zetakoliteke zeta piti-pitiatu runtsu baten al, eta mendian kurribili, eta bat egin edo, edo trunzat edo tragoat inez behirien, ekonomia ekerkiduzu, eta lekuko jendia da, horretan eh? duzu turista dela. Beno da, lekuko jendia, horretan berak ekerkidu, uh, ekonomia eta jendia biziazten du errekazoko mm hitan. -hmm. Mm -hmm. On, uh, hor, erabakiak urteundarreko hartuko dirapen erroren zata, eta gero izanen da, errandozun bezala, epe beste fase bat da, fritzizki, eh, xarta edo, e, ibil moldea nolako izan behar den. Gero, xarta horrek izan duena, hoi, denen arte behar kode idatzi, meno, jakin, jakin behar da, idatzie izain den egunean, ez da bihar, idatzi izan den egunean, erri zerri behar kodu ibili, eta erriko etxe bakotsak behar du, Baimena eman, eta mm -hmm. ez badu sartu nahi, sartta horretan eta PNR-ean posielu du, ez sartzia. Mm -hmm. Inbatetik oitik sorgera ergi eh, barri mandak onta, ez du kanorek izan eh? mm -hmm. oh. bueno, Erabakia pasatuko dena guai, da, segitzeko, mm -hmm. estudioa segitzeko eta lana segitzeko, ez gehioko. Mm -hmm. oh. Esperantzarekin? Ba, hiduetzen ba. Ni, nik ez dut haute txik izasek unta ikusiko, ez du inbortik, jenai dut lujalde honek behar du, oha. eta badu, askolu galdein aldian ikustu duzu bertziek jartzen zitute ba dula eraikitzeko izpitu ohi beti elkarrekin lanetan aitzea hoia uh -huh. kanpotik ikusten gaituzte, dituzte orra hontzat beraz uh... segila niana miriske